זהו, פתחנו את מעדן ויני לשבוע זה עם תקליטון אחד מיני רבים שהביא לפה ארז טודרס. שלום ארז. אהלן, שלום שלום. עשו לי קודם בוחן קטן לגבי איך לבטא את השם, עברתי אותו <laughs> בהצלחה מרובה כי התכוננתי. בהצטיינות. נכון, שלום לך יוני. שלום, שלום. שלום לאמירה, לבין. שלום לרובי. בקיצור, כולם פה, אפשר להתחיל תוכנית שהיום כולה, כאמור, על 45, ויש סיפורים מעניינים מאחורי התקליטונים שארז הביא, כי אה, חלקם יצאו בלייבל, נכון. שנקרא תודוס רקורדס. נכון מאוד. אז קודם כל בואו נציג את הקטע ששמענו עכשיו. הקטע שפתח את התוכנית, שמו אה, חלילית קסם, והוא מבוצע על ידי אה, לקט קצב אה, שפעלה כאן בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, שקראו לה הקולות הגבוהים. לא החלונות הגבוהים, הקולות הגבוהים. אה, וזה הקטע שבעצם גירה את, אה, את החשק לפתוח לייבל. אני מודה כדי-ג'יי. אז שאלת ביניים, כן. זה יצא באומני ישראל בזמנו? בזמנו זה יצא באומני ישראל, נכון? לא אחר, לא אחר מה, כך אצל... אני אספר סיפור על אומני אצל, ישראל. אצל, נכון, אצל עוזי, ו... ויצרתי קשר עם עוזי, דרך איש איזה קשר... איזה עוזי? עם... פוקס. פוקס! <laughs> <laughs> לא, כי אני עמדתי להגיד ניסים סרוסי, <laughs> כי uh, כשאני הכרתי את אומני ישראל... <laughs> אה, נכון, סליחה, טעות <laughs> שלי, אצל, אצל ניסים סרוסי. Uh, ו... ו... אני בעצם... יודע למה עלה לך עוזי פוקס, איזו אסוציאציה שאנחנו בגלל... נגיע אליה עוד מעט. נכון, כן, נכון, כן. נכון, נכון, די כן. פרנס. כן. Uh, וזה קטע שאני כדי-ג'יי uh, תמיד רציתי uh, לתקלט, בתור די ש... שבדרך כלל מתקלט, מתקלט מתקליטונים. ולא, ולא ו... היה. ולא היה. היה, היה, היה, למעט, היה למעט מאוד אנשים. זה פחות מזה, מבחינת הדי-ג'ים זה הכל מקסי סינגלים של 12 אינצ'ים. לא תמיד, תלוי מה אתה מתקלט. אבל מבחינת גרוב עברי, הרבה מאוד דברים יצאו בתקליטונים, משום שחברות התקליטים נתנו הזדמנות ראשונית בתקליטון, ואמרו, אם התקליטון יצליח, נוציא את האלבום המלא. כולם מכירים את השיטה. במקרה של ה... לא היה אלבום המלא. קולות הגבוהים זה לא הגיע לזה, וזה הפך להיות מצרך נדיר מאוד. ואז תהיתי מה לנגן... Okay. בצד השני, ובחרתי עוד קטע שאני מאוד מאוד שני. אוהב, ועניין אותי גם לתקלט אותו, אבל רק את החלק האינסטרומנטלי שלו, בלי השירה. אני לא אגלה מה זה, ההתחלה כמובן תסגיר, אז אולי פשוט... נאזין לזה. ואתה רוצה את המשקולת על זה, או שנלך חופשי? לא, זה בסדר, אני חושב שזה בסדר, מוזיא. טוב, אנחנו מהמרים שאנחנו בהתחלה. אי אפשר לטעות פה כל כך. אל נא שלמה גרונך. בדיוק. אבל חכה, יש לזה... קסם. איזה טוויסט. אם אנחנו ברדיו קסם, אז ברור שיש לזה קסם. וזה שלומו? בוודאי. שמנגן? כלומר, כן, כן, זה, זה לחלוטין הקטע עצמו. ושוב, הכל כמובן תמיד, כל הלייבל שלי, כל ריליס שלו נעשה באופן הכי חוקי שיש, גם מול עקום, גם מול מחזיקה שלו. וזה מחזיק ככה חזיק. במקור. אומרת, ככה זה, זה במקור. לא איזה משאפ שאתה עשית. לא, לא, לא. אני עשיתי דבר אחד בקטע הזה, אוקיי? בוא נמתין לסוף ונראה... אם תזהה את, אם תזהו את הדבר. אוקיי. זה, זה לא באמת קשה. אז, אז איך זה, זה נקרא? נקרא אבל... לא, זה, זה נקרא אל נא זה אל נא פשוט באיזושהי עריכונת קטנה שלי. אז בוא נשמע. אז זה בעצם הסינגל שפתח את המיזם הזה שנקרא תודרס נכון, רקורדס. נכון, בעצם רציתי, זה, זה התחיל מאיזשהו רצון שלי להשיג תאים בתקליטונים שקשה להשיג אותם, או שאין להשיג אותם בתקליטונים, בגלל שאני כדי-ג'יי מאוד נהנה לתקלט מתקליטונים. מאז, מאז ומתמיד. מבין אותך. וגם באספנות, אני, אני מאוד אוהב את הסוג הזה של האספנות, והרגשתי שאלה שני קטעים שמייצגים אותי בא באופי המוזיקלי שלי, ואז השגתי את האישורים המתאימים, ולכן אגב, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה סוג מסו מסוים של re אבל זה, זו רוקחות שלי. כן? אין באמת תקליטון כזה, זה לא משהו שיצא בעבר, אלא אני יצרתי את זה עבורי, עבור דיג'י אחרים בארץ ובעולם. רגע, אז, אז בואו בוא נבין. ה-side uh, A זה הקולות הגבוהים. צד B זה גם הקולות הגבוהים, איזשהו הרכב uh, שהוא לא. הורכב uh, באולפן לצורך ההקלטה. לא, צד B, צד B זה, זה שלמה גרוניך. כן. עם ההרכב שלו, אוקיי. המקורי, לקוח אוקיי, מתוך ההדברים שלו. זה נדיר שאתה מוציא סינגל של צד אחד, של נכון. מבצע A וצד שני של נ, מבצע B. נכון מאוד, אבל, אבל זה כן מקובל בעולמי כדי-ג'י, בעיקר ב-45, כן. שיש לך, בשפה שלנו קוראים לזה שני בנגרים, כן. או דאבל איי סייד. נכון. אין התפשרות, לא משנה על מה תיפול, זה קטע מעולה, זה יכול להתאים לך למסיבה. וזה יכול להתאים לך לפתיחת הערב או לסופו. ואתה אחר... הזכרת ששלמה גורניך בא להשקה. נכון, באירוע הפתיחה כן, של הלייבל שלמה גורניך, הזמנתי אותו אה, להתארח, והוא נתן הופעה מרגשת. אה, וגם קוטנר שהיה גם אצלך, אה, הגיע לת, אה, לתת הרצאה קצת על להכות הקצב. אה, והופיע הבן של חיים שמואלי. שנקרא רונן שמואלי, הוא ראש מחלקת הג'אז בבית הספר למוזיקה רימון. רונן שמואלי הוא הבן של חיים שמואלי, שהוא הקלידן ומקים ההרכב הקולות הגבוהים. ואיך זה קרה? אבא שלו נפטר חודש או משהו כזה לפני שהתקליטון יצא, שתבינו את החיבור. וכך רונן מספר, הוא קם מהשבעה. עובר, עובר, עובר, עוברים כמה ימים, והוא מתחיל לחפש קצת על, על, על המוזיקה של אבא שלו, לראות איפה זה נמצא בחלל האינטרנטי. ופתאום הוא רואה, ארז טודרס הוציא את זה בלייבל שלו. עכשיו, הוא מכיר אותי מהתפוחים. אני לא הכרתי אותו בזמנו, הוא יוצר איתי קשר. והוא מספר לי את הסיפור הזה, ואני בב, בב, בצמרמורות על צירוף המקרים. ואמרתי לו, שמע, זה, זה הדבר, זה רק מצדיק את הייצור של הזה. הזמנתי גם אותו עם הרכב ג'אז, וגם הוא הופיע, וזה היה מרגש מאוד, ועד היום אנחנו בקשר טוב. ובכל פעם שאני מתקלט את הקטע הזה, לא רק שאני נזכר בו, אלא אני יודע שעכשיו אנשים שומעים משהו שאין להם שום סיכוי לשמוע באף מקום אחר. וזה חלק מהעיקר, מלב העניין. אז אפשר לומר שאתה... ייסדת את, את הלייבל הזה משתי סיבות, סיבה אחת היא אנוכית לגמרי, <חד> כי לשמי. אתה רוצה לנגן תקליטים שאינם בנמצא, נכון, הסיבה השנייה שאתה רוצה להנגיש אותם, זו מילה שאני לומד לא עליה, אבל להנגיש אותם לקהל שאחרת לא יכול... בדיוק, להכיר. נכון, בדיוק כמו, כמו התקליטון הבא שנאזין לו, כן. ז, זוהר השביעי. כן. גם נדיר מאוד באספנות ה... התקליטון, התקליטון נדיר, אם כי השיר מופיע ב, ב, כן, באלבום הוא... של אוסף של קצב באוסף, ישראלי, נכון. אני זוכר כי נכון, אותו... הכתום. כן. ואחד מהם. כן. אה, וגם אני הספקתי לתפוס את זוהר לוי כמעט על ערש דווי, כבר בבית הזקנים שבו הוא שהה. הספקתי לדבר איתו, ובשבילי זה גם, זה היה הישג מדהים, ולקבל את אישורו, לא רק את חברת התקליטים, אלא לגשת לבן אדם עצמו ולהגיד לו, תשמע, אתה לא יודע כמה אני והחבר'ה באזור שלי מעריכים את התקליטון הזה. גם במקור זה יצא על, על סינגל כן, כאן זה, בארץ? כן, זה, זה יצא ככה. אוקיי. זה יצא ככה. אז אתה עשית על זה רישו אני, אחד אני לאחד. אני עשיתי רישו אחד לאחד, כולל בפנים אינסרט עם מידע עליו. ועל ההרכב עצמו, ותמונה מרגשת שלו. זה יופי, זאת השקעה רצינית כן, מאוד. כן, כן, הכל, והכל מתורגם לאנגלית כמו שצריך לעשות. אתה יודע, ב, בעולם שלי אתה יכול לעשות משהו שהוא פרטאץ', או שהוא פשוט, תקליטון בסליב, בווייט, פלין סליב, והכל בסדר. ג'נריקון. כן, yeah. או שאתה יכול אה, לעשות משהו שהוא גם, יש לו איזה פינס של אה, אה, מוצר אספנות איכותי. ואז לא רק לדי-ג'יי אכפת מזה, אלא גם מישהו שהוא אספן, והוא אומר, הופה, פה אני מקבל חבילה שלמה. אני לא צריך גוגל, אני לא צריך כלום, אני צריך כמו תקליט, כמו באלבום, כן. יש לי מידע על האומן, יש לי תמונה, יש לי איכות eh, שהיא נהדרת מבחינת הרימאסטר. Eh, וזה, וזה העניין. טוב, בוא נעשה פרפרזה על אלון אורל ארצ'יק, אתה בחור uh, אנלוגי בעולם דיגיטלי. <laughs> <סע> אה? משהו, משהו כזה, מנסה לתווך בין השניים. כן. <supraise> נשמע את נשמעת מצילתיים, זוהר לוי הלחין, חנוך לוין כתב. יפה מאוד, תזכיר, תזכיר, כן, כן, שהם היו חברים בלב ובנפש. כן. וכתבו את מלכת האמבטיה ביחד. נכון. וגם מלכת האמבטיה, הרי אישו שלו היה סיפור מעניין. נכון, נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. מצילתיים. מי היה עם זוהר לוי בזוהר השביעי? בוא נתקיל את ארז. אתה מתקיל אותי בשמות? אני יודע, אני אוהב להתקיל אנשים פה. לא, לא, בכיף. קודם כל יש את ירדנה הדר שמשתתפת איתו בזמר נוגה בצד השני, גם אותו, גם לו לא נקשיב. יש פה עיבודים של אלכס וייס. Okay. יש כאן את שמוליק ארוך על הבאס כמובן, את סמי גרבלי על הגיטרה. שאנחנו מכירים גם מהרכיבים אחרים, יש פה דוד יפרח, גם בקולות נוספים, וכמובן את אמיל שערבני על התופים. כלומר, על כלי הקשה. כן, כי התופים זה של זוהר, כן, כמובן. נדמה לי שהוא סיפר פעם שהוא התחיל לתופף על פחים ועל כל מיני חפצים מוזרים אחרים, עד שהוא קנה את המערכת הראשונה, או שקנו לו את המערכת הראשונה. טוב, אנחנו נשמע את זוהר השביעי. ומצלתיים, ולהיית מוכר בעצם. יחסית, מוכר. תתפוס פה אנשים במכון ואני שואל אותם אם הכיר מצלתיים של זוהר השביעי. אנחנו נקפוץ למשרדי הנהלה אחרי השידור. טוב, איזה, איזה שיר מרגש. שיר נהדר. אנחנו עכשיו עוברים לעבוד על פטפון אחד. עד שיוני ילך לחנות, יוציא את הביט, ויביא לנו מחט. כן, אבל עד אז... איזה, זה, זה, זה אתה... שיר שנשמע טוב גם בערוץ אחד, גם, גם באחד הצדדים. זה שיר שנשמע נהדר בכל מקרה. נכון. אז הפכנו צד. כן. ו... והנה, יש לנו פה שיר שמוכר. נכון. אבל לא בביצוע הזה. נכון, עכשיו, כמה מעניין הוא ש... רגע, אבל לפני זו... זה, זה מתקשר למה שדיברת איתנו כשהמיקרופון היה סגור, סגור וזה נכון. על החלונות הגבוהים בעצם. נכון. זוהר ניגן את זמר נוגע גם בחלונות הגבוהים. כן. ו... והוא היה מחויב לעשות את זה בסגנון של קראוס אה, להיות חייל טוב. כל מי שעבד עם קראוס היה צריך להיות חייל טוב. אם לא, הוא עף עליו כיסא או הוא עף מהאולפן. וכנראה שבאיזשהו שלב... אה, נשבר לו. והוא, והוא, והוא עם הטירוף המוזיקלי שלו ועם ההרכב הזה אמר, אני רוצה לעשות זמר נוגה כמו שאני שומע את זה. אבל לפני זה, אתה חייב להביא לי את ארה לקמינסקי לפני זה. כי אני עצרתי אותך באמצע השיחה שם, אז ארה לקמינסקי גם ניגן בחלונות הגדולים. נכון, נכון מאוד. ויש פה סיפור מעניין, בגלל שבעצם שניהם ניגנו, אבל באף מקום לא היה מפורט מי ניגן מה. זה המקובל אז? אני לא יודע אם זה היה מקובל, זה היה מקובל אם עבדת עם שמולי קראוי. כי ו... אני לא זוכר, ו... אני לא זוכר ו... באינסרטים של תקליטים ישנים, 60, 70, שיש אה, אה, ממש פירוץ ספציפי של מי ניגן איפה. 아, לא, אבל בגלל שהיה כאן איזשהו סיפור שלא הרבה יודעים אותו, לפחות מהקהל הרחב, לא חפרני מוזיקה כמונו לצורך העניין, אה, שיודעים שגם ארלה תופף בחלונות הגבוהים וגם זוהר. אז, אז את מי השאירו? את הערוצים של מי השאירו ובאיזה שיר? לא היה את המידע הזה באף מקום ברשת, לא היה את זה, אני חיפשתי. אמרתי, אוקיי, אני עושה שיחה עם אראלה, הזמנתי אותו, עשינו שיחה מצולמת, יש את זה אה, בדף הפייסבוק של הלייבל שלי, של תודס רקורדס, ושם הוא סיפר, לפי מיטב זיכרונו, זו העדות היחידה שיש, כלומר, גם זיכרונו וגם הסגנון, הוא אמר... על, על כל שיר, רגע, זה אני יודע בוודאות, זה הסגנון שלי, אני שומע את התוף שלי, אני שומע את התם, את התם המיוחד שהוא מברזיל, אני, שומע, אני מזהה את זה בשיר הזה, זה הסגנון של זוהר, וככה עבר, עברנו שיר שיר עם הפטפון, ועד שהייתה את הרשימה המלאה, ו... אתה בעצם ארכיאולוג מוזיקלי. לא יודע אם ארכיאולוג, זה, כי, כי אני עושה את זה על דברים מאוד, שמאוד ממוקדים ומעניינים אותי, אני, אין לי שאיפות קוטנריות. ויש מספיק אנשים סביבנו. <coughs> לא, כי אני את... השתמשתי בהגדרה הזאת פעם, בואו נעשה קצת name dropping, כשאנחנו אה, ישבנו עם אה, דני דותן ודליה מבורך. Oh. <laughs> אמרת, לא, אתה בן של, של ארכיאולוגית, אתה בעצם ארכיאולוג של מוזיקה פה. לגמרי, okay. לגמרי. והנה, תראה, יש לי, אני שומר בנוט את הרשימה המלאה. אה, וכן, ואכן, בזמר נוגה זה זוהר, ולמשל, יחזקאל זה זוהר, אינך יכולה זה קמינסקי. חייל, של, חייל שוקולד זה קמינסקי, אהבה ראשונה קמינסקי. כל השבוע המפורסם זה זוהר. אז מה, שזה לדעתי הקטע הכי פאנק של החלונות, זה זוהר. והבובה זהבה זה קמינסקי, אוקיי? קיצור, זמר נוגה, הרנדישן של, של זוהר השביעי. בקיצור, זמר נוגה, את תשמע קולי. אה... Oh, ירדן ההדר. ירדן ההדר. אז אני זורק לכם עוד אתגר, חפשו ביוטיוב גם את הגרסה של יוסי מוסטקי, שונה לגמרי, אבל זה זוהר, זוהר השביעי. טוב, זו גרסה שלא שומעים. וחבל. וחבל, למרות ש... והיא זמינה אבל, לא? היא זמינה. היא זמינה? היא זמינה. בואו נחזור שנייה לקולות הגבוהים ולאומני ישראל. כן, ללב ישראל. אני הכרתי את אומני ישראל, זה היה ב-73' או 74', אני כתבתי אז את מדור המוזיקה ב"הארץ" שלנו. לילדים בני 40 פלוס שלא יודעים מה זה הארץ שלנו, היה עיתון שמונה נוער כזה. Yeah. אז אני עשיתי שם לדור המוזיקה. כן, כן, אני... Yeah. וכנער. Uh, אני לא עד כדי כך זקן. זקן, אבל לא עד כדי כך. anyway, uh, ניסים סרוסי היה הבעלים, או שותף, או... במשרד הזה. עכשיו, מכיוון שאני עשיתי את אחת הכתבות הראשונות על ניסים סרוסי באיזה מקומון ברחובות, yeah. yeah. כשהייתי נער yeah. עוד יותר צעיר, אז נוצר קשר בינינו, כל פעם הוא היה הוא אומר לי, יש לי את התקליטון, בוא תכתוב, תראיין, בוא תכתוב, תראיין, את הקולות הגבוהים לא יצא לי לראיין שם, אבל כל מיני דברים עלומים שיצאו אצלו, אצלו כמו איזה זמר איטלקי בשם סלווטור פוליצ'י. כן, okay, <laughs> זה גם שם. היה. עכשיו, כל התקליטונים האלה היו אצלי, רק מיעוטם, לצערי, אה, נשאר, כי עברנו דירה, אה, אה, ביניהם... דרור להט, שזה נדיר. נכון. וגם אותו העלינו לטלפון לפני כמה זמן, כי... כי פתאום התחשק לי לשמוע את זה. תקליטון פי... נהדר. כן, פיחמן היה פה, ואני הייתי בטוח שאין לי את התקליטון, ופיחמן בא עם התקליטון בעטיפה גנרית. ואז אני עושה חיפוש אצלי סתם, ואני מוצא את התקליטון בעטיפה המקורית. אין אין אין אין זה היה מכה בראש, יופי של מכה. זה היה... אומני ישראל, עכשיו אנחנו הולכים לסיפור מרתק על מוזיקאי נפלא, אורגניסט נהדר, אב אורצ'ובר, ואם השם הזה נשמע לכם מוכר, אז אתם בטח זוכרים שעוזי פוקס היה פה לפני כמה חודשים, מעטים, והוא היה האורגניסט, אז לא אמרו האורגניסט של עוזי והסגנונות. נכון. אז בוא תספר לנו על אב אורצ'ובר, איך הוא הגיע לעוזי והסגנונות, ומה הקשר למה שאנחנו הולכים לשמוע. אני חושב שהסיפור של להקת ריבולבר הוא אחד הסיפורים הכי מדהימים שאני מכיר בעולם שהרכב עבר. אבל בגלל ש... אני חושב שאנחנו נרצה לשמוע את שני השירים, מה אתה אומר שנאזין לשיר? יאללה. אנחנו ו... מתחילים עם? אנחנו מתחילים עם Imagine, ואז אני... לורג ג'ון לנון. הרבה Lennon. לפני, הרבה קצת דיו, לפני. נספר, נספר אחר כך את העניין. פסיכדליה. To fill the tank and consume off down the road imagine how it feels to drive a big fast train to pull a cord and see how fast it goes Imagine how if you were someone you do the things you want to do imagine how you טוב, כרגיל, הרבה סיפורים ששומעים כשהמיקרופון סגור הם סיפורים מדהימים, אז אתה חייב את סיפור האצטט לספר. תשמע, זה... קודם כל נסביר מה זה אצטט, תסביר. האצטט זה התקליט... הגרסה הכי מוקדמת של התקליט. בדיוק, גרסה התקליט הכי מוקדמת, וגם לפעמים היא יוצאת רק איזושהי דוגמית אחת או שתיים מקסימום. שתלך לאיזושהי חברת תקליטים, או תלך לרדיו, או יבדקו את האיכות, או משהו כזה, לרוב זה נופל בין הכיסאות. מי שמוצא הצטטים בין של, לא יודע מה, של הביטלס, או כל מישהו אחר, זה טירוף, גם פרנת אספנות ומחיר. אבל ריבולבר, להקת קצב שפעלה כאן, היה בה ישראלי אחד שזה רק המתופף. וזה בגלל שהמרגן המקומי ששמע את שני החבר'ה שבאו לבקר, יהודים מלונדון, באו לבקר כאן, הביאו איתם טייפ, יצאו לחוף הים מהמלון, לקחו את הטייפ עם הקסטה, עם הדמויים, ושם היה, זה סיפור אמיתי, זה נשמע מהסרטים, שם היה, שמע את זה איזה נהג מונית, הוא אמר, תשמעו, אני רוצה להיות המרגן שלכם. שמעתי, זה אתם, אני רוצה להיות המרגן שלכם, ממש ככה. ו... הוא מריץ אותם uh, בכל מיני פסטיבלים uh, פה ובמועדוני קצב, um, ומגיש לעד ארצי, ועד ארצי אומרים אין שום בעיה, נפיק גם לכם את הקליטון, אבל בואו נצמיד לכם, בגלל שאתם להקת קאברים, אתם לא הכי ס... מקצוענים, בואו נצמיד לכם מישהו שאנחנו מכירים וסומכים עליו, שמו סטן סולומון, uh, במקרה חבר מלהקת הצ'רצ'ילי, ולכן ההפקה כאן בשיר הזה, היא באמת יוצאת דופן. היא מאוד בריטית. היא, היא מאוד בריטית, אבל, אבל היא, היא עם הרבה כוח. כלומר, אם אתה שומע את השירים שלהם באצטאט, בהרכב, לפני שקראו להם ריבולבר, קראו להם האריסטוקרטים, האריסטוקרטס, כלהקת קאברים. אם אתה שומע את האצטאט הזה, אז הם לא נשמעים ככה. נשמעים טוב בדרכם, אבל לא כך. רגע, הפכנו צעד אמירות? ולשיר הזה קוראים אימג'ן שנתיים לפני שאימג'ן יצא. עכשיו, איזה צירוף מקרים? אפילו יותר, מתי האלבום הזה יצא, הסינגל? 69. 69, וואי. ואימג'ן בסוף 70. אוקיי, אז זה מוביל אותנו לעוזי והסגנונות. לא רק זה, זה כי אחרי שהם התפרקו, אז אייב נשאר כאן, ואז הוא עבר לעוזי בעצם כפרויקט הבא שלו. כן. אבל אצלם מה שמדהים זה שקודם כל אימג'נד שנתיים לפני, הם נקראים ריבולבר כי הם הושפעו מהביטלס, ובצד השני הם עושים קאבר לביטלס. אז אה, לגבי, היי, אה, אה, אז זכרנו שגם טוני פרייס היה בלהקה, נכון? טוני פרייס. אה, לא, לא טוני פרייס, אה, לדעתי. ואני אומר טוני פרייס, כי yeah. אייב וטוני פרייס כתבו כמעט את כל השירים אה, של עוזי אה, אה, והסגנונות. אני חושב שחוץ מדייטיים, נייט טייאם, הכל זה אורצ'ובר פרייס. אורצ'ובר פרייס, אבל פרייס, פרייס לא היה כאן. לא. פה היו לא, אלן סטוקמן הזמר ואייב. אז כנראה שטוני כאן? ואייב היו חברים. כן. גם טוני יהודי, יהודי בריטי, ועכשיו הסיפור הפיקנטי, על השוד. הסיפור, הסיפור הוא כזה, עכשיו בואו אני אצטט לכם משהו, לא ציטוט מדויק, אין לי את זה מול העיניים, אבל בלעיתון, סוף 1970 מתפרסמת בידיעה שאייב עזב את הסגנונות והחרימה את האמפליפייר, כן? ויש לנו סיפור מסובך על, על uh, חוב ענייני, והוא לקח, והוא הזיר, והוא כעס, והוא זה, כי אייבר, בריאיון קודם לעיתון, אמר על עוזי שלפעמים הוא שוכח את המילים, ואז הוא מחרטט משהו, ו... באנגלית, כן. בקיצור, היה שם קצת דם רע בין, בין החברים ב, בלהקה. אחר כך התפרסמה כתבה יותר גדולה, ושם היה סיפור על... ביקשו מאייב למכור את האמפליפייר כדי לגייס כסף, להגיע ללונדון ולנסות לעשות שם קריירה, וזה לא עבד. זה טלנובלה של פופ ישראלי, משהו משהו. אבל מה עם הסיפור של השוד שלהם? מה עם הסיפור של השוד? של ריבול, ולדעתי גם על זה היה כתוב בלעיתון. אספר. אז אולי אני אזכר. ب... הם גרו אה, אה, באותה דירה בבת ים. נכון. ובאיזשהו שלב היה במרכז המסחרי לידם, התבצע שוד באחת החנויות. אוקיי. והשודדים אה, איכשהו תופסים אותם, או הם בורחים. מתקשרים במשטרה, ומתחילים לברוח. עכשיו הם עם כלי נשק. ואחד מהם... או אפילו שניים, נכנסים לבית הראשון שהם רואים, ליד המרכז המסחרי. שזה הדירה ולבית, של... זאת הדירה של החבר'ה מריבולבר. Okay. נכנסים, אנשים אמיתיים, כמו מחבל לצורך העניין. שימים נשק, שניים מהם מסתתרים בשירותים, או יורה. אחד, הנהג שלהם היה בן דוד של, של אחד מהם, בן דוד של המתופף הישראלי, הוא מחכה להם עם אוטו בחוץ, כי הם היו צריכים לצאת. מגיע שודד שני, נכנס לו לאוטו, נשכב לו על השטיחון אוקיי? נשק מאיים עליו, סע. בקיצור, סיפור שלם. הם נכנסו להלם, כמו הרבה חבר'ה שמגיעים לפה ונכנסים להלם איך שאנחנו חיים פה בארץ. ועזבו חוץ מאייב. עזבו חוץ מאייב, אמרו, סיימנו, תודה רבה לכם. אייב כבר לא בין החיים. לא, אבל אלן סטוקמן כן, ואני בקשר איתו, צלול, אה, הוא קיבל את הרי כמובן, אה, ומאוד התלהב, והוחמה. ונקשיב ל... נקשיב ל-Im Down, לקאבר שלהם לביטלס. Im זה Down. זה... ביטלס ברגי, שלהקת קצב ישראלית שאף אחד שם הוא לא באמת ישראלי. בקיצור, איזה סיפור. טוב, קודם כל, יש כאן השקעה ותשומת לב עצומה לפרטים. אז למי שלא רואה, יש כאן גם את מילות השיר. יש כאן צילום של סרט ההקלטה המקורי. נכון. שארז מספר ש... יש גם משהו קוסמי בעניין, כן? נכון, בדיוק, הד ארצי בדיוק כשפניתי אליהם בשביל אה, אה, לקבל, לקבל את הזכויות, כן. אמרו לי, אנחנו בדיוק מצאנו את הסליל, ובדיוק בתוך פרויקט ההמרות שלנו, עשינו לו כבר רימאסטר, אז אה לך בבקשה. זאת אומרת שבעצם זה, זה מהסליל. לא, לא יודע, נראה כאילו אה, משהו קוסמי מלווה את כל הפעילות לא, של, לא אה, של הלייב אה, לזה. ג, גם, לא, עזוב, של ההרכב הזה, גם אחרי, שנים אחרי, קסום, באמת. תראו, אייב אי אורשוור, גם כשאתם שומעים את עוזי אה, והסגנונות, אפשר להבין איזה מוזיקאי מופלא הוא היה. אדים. וזה אה, אחד הדברים הנפלאים שלהקות הקצב כאן בארץ השאירו לנו. זה, זה מוזיקאים, חלקם כבר לא פה, אבי קרפל כבר לא פה, הוא נמצא בקנדה, רוב הקסלי במיאמי, אה, וכן, וכן הלאה, וכן הלאה, אבל... מיקי גבריאלוב פה, ואחרים שהשתפשפו ברחוב המסגר ובקליפסו ברמלה ובשאר המקומות שבהם אתה צריך לעשות את זה טוב, אחרת זורקים עליך בקבוקי בירה. ממש ככה. כן. ממש ככה. תגיד, מה הלאה בלייבל? אתה כבר חושב על הפרויקטים הבאים? יש כל הזמן פרויקטים בקנה. כמו כל דבר מהרגע שהחלק החשוב והקשה נניח בלנהל לייבל זה החלק הכלכלי. אתה מופסד עליו, אני יכול להאמין. חד משמעית, גם אין לי תמיד לדבר על זה בחופשיות. ולכן עבור כל פרויקט אני ממש חוסך. חוסך מכספי, כי אני לא פותח עד סטרטים, אני לא מאמין בזה ב-label שלי, אני לא רוצה שותפים כמשקיעים, כי אני רוצה שדעתי תישאר עיקרית ולהתעסק בזה בעצמי, בין אם זה נוחל הצלחה, או בין אם זה נוחל כישלון. אז כמאמר הקלישה הידועה זה בשביל הנשמה. נכון, אבל לא רק שלי. אני תמיד אומר, לא רק בשבי הנשמה שלי. אתה, והם יוצאים במהדורות ממוספרות ו... ממוספר יצא רק ריבולבר. אוקיי. Okay. אבל okay. באופן כללי זה יוצא בין 200 ל-300 עותקים. כל וזה נחטף? חלקם, חלקם נהנה, נעלמים יחסית מהר, חלקם עדיין יש לי עותקים, אז אין שום בעיה וזה בסדר, אני נהנה כלייבל שיש לי עוד עותקים. חבצי אלטרון אין. <laughs> זה ה-sold המרכזי. אבל רגע, יש לזה עוד דרישה? <laughs> לחבצלת רון? בוודאי. אז תעשה מהדורה שנייה. אין, אני שומר את זה ככה, ומפה שהמחירים כבר, מחירי השוק uh, יתפסו. חבצלת רון, אנחנו נשמע את אלווארדה. אין לנו הרבה זמן, אבל בואו נקשיב לאלווארדה. זה פאנק תימני במובן מסוים. אלווארדה, חבצלת לטרון. והנה הסינגל. ו... אבז? אה, אבז, אז, אז, רציתי להגיד אזל, רציתי להב"ז, מה? איסלקסיה קלה. דאוו נערפה שם, שמאם ניאלוור, דאוו נערפה שם, מפיש מחיפה יא רזין כו נפהם, מפיש מחיפה יא רזין כו נפהם. Since Muay adopting Mata part a life a miracle j eigentlich analysis Mata siga tuning over... I am also going to I am only doing that You are not H미 to Herm Straße ‫מאז נהווה על הגט מדאווי. ‫מאז נישא נישא איבהו ולא פילוסו. ‫מאז נישא נישא איבהו ולא אבצלת רון, במקור דמארי, סיפר לי פה ארז. נכון. ו... אבל כבר הייתה שושנה. אה כן, אז מה, מה תעשה? אמר לה, לא. לה אמרגן, אז תשני, לרון לא עזר לאלבום הזה נכשל, הוא יצא רק בטנינץ' במעט מאוד היא אחר כך שינתה כיוון, הייתה בגרמניה, עשתה שם דברים, אבל זה... כמו שכולם גורחים לגרמניה. גם לקחתי שני קטעים מהטנינט שעניינו אותי כדיד-ג'יי, שידעתי שיכולים להזיז אנשים, נניח במסיבה או בתקלוט מגניב, והוצאתי את זה כתקליטון. זה מעניין, איך זה משתלב כדיד-ג'יי? מנגנים הרבה מאוד מוזיקה, מוזיקת עולם, דיד-ג'יי מנגנים הרבה מאוד מוזיקת עולם, גם מהמזרח התיכון, לא רק, בדיוק כמו שאני כדיד-ג'יי ישראלי, מנגן מוזיקה מברזיל, או מטורקיה, או מיפן. כן, אבל זה משהו ייחודי, אתה יודע, אתה מבין. מה אתם, אנחנו אני, נשמע משהו... מה... מפה אנחנו נשמע את סוואנה, אנחנו סבנה. נסיים עם מג'ול, שזה הרכב שלפני כמה שנים אה, עבד כאן לא הרבה, משך חצי שנה, חבר'ה אחר כך התפזרו להרכבים אחרים, ואורי ורטיים אה, הגדול אה, אמר להם, אתם לא מתפזרים לפני שאתם מקליטים לפחות כמה קטעים, הקליטו שלושה קטעים, פנה אליי, אמר לי, זה נראה לי בסגנון שלך, בחרתי שניים מהם, אנחנו נאזין לסוואנה, זה אינסטרומנטלי. שלמה בר פוגש את אפריקה, פוגש את המזרח התיכון עם חומוס וטחינה, וכיף. טוב, תראו, אה, ברור לכם שארז אה, צריך לבוא לעוד שעה לפחות, כי את התפוחים לא שמענו. נכון. אה, יש עוד הרבה דברים שאנחנו רוצים <laughs> לשמוע, <laughs> מהלייבל ולא מהלייבל כאלה שאתה, שאתה אוהב. אז קודם כל, אנחנו ניפרד מארז טודרס. שעשה לנו אחלה תוכנית. תודה רבה לכם על האירוח. ותודה שהיית כאן איתנו, ותודה ליוני, לי ותודה לאמיר המפיקה, ותודה לרובי הטכנאי, ותודה לכם שאתם, שאתם מאזינים לנו. ותחזרו בשבוע הבא, אנחנו לא יודעים מה יהיה, מי יהיה, אבל בטח שיהיה לנו נחמד. אולי אז... אורו שבוע הבא לא יכול, אחרת היינו כבר קובעים איתו. הם כבר <laughs> <laughs> <laughs> משתנים, אתה <תעדיין>. יודע. <laughs> תודה, כן. תודה הוא, <laughs> הלו"ז שלו ייפתח בהמשך. אז זהו, היה לנו כיף ביחד. בואו נשמע. מג'ול. אם זה יעשה לכם תיאבון לתמרים, יאללה, לכו <laughs> על זה. סבנה. ביי.